Mittelpunkt B2 Intensivtrainer Lese- und Hörverstehen Hörverstehen Kapitel 1 Track 1 Der letzte gemeinsame Urlaub Familie Funke, Herr und Frau Funke, Andreas 19 und Eva 18 haben sich zu einem Gespräch verabredet, um ihren wahrscheinlich letzten gemeinsamen Urlaub zu planen. Eva steht kurz vor dem Abitur und Andreas geht in eine andere Stadt, um zu studieren. Also, ich fange mal an. Ich möchte ja niemandem die Illusionen nehmen, aber ich finde, am besten bleiben wir hier zu Hause. Und nirgends haben wir es so gut. Einerseits ist es hier ganz ruhig, andererseits gibt es so viel Interessantes ganz in der Nähe. Wir könnten jede Menge Ausflüge machen. Also entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Aber das ist ja wohl kein Urlaub. Genau. Couch-Potato. Ihr habt eben keine Fantasie. Ihr meint immer, man müsste irgendwo hin. Weit weg. Überall wäre es besser als da, wo man gerade ist. Jetzt mach dich ja nicht lustig. Moment mal, lass uns doch nicht gleich streiten. Jeder sollte erst mal seinen Vorschlag machen und dann sehen wir weiter. Gute Idee. Mama, willst du nicht vielleicht mal anfangen? Wenn ihr meint. Also. Ich hatte mir so eine Art Wellnessurlaub vorgestellt. Ich hatte in letzter Zeit so viel Stress. Ich brauche echt Erholung. Ein schönes Hotel mit Sauna und Schwimmbad, vielleicht in Süddeutschland. Da kann man auch viel unternehmen. Wandern, Radfahren, interessante Ausflüge. Ich habe sogar schon einige Adressen hier. Jetzt aber langsam. Lass erst mal die anderen hören. Ich habe ja auch nicht so lange geredet. Okay, okay. Also, Eva, was schwebt dir denn so vor? Ja, ich würde am liebsten mit dem Zelt nach Südfrankreich. Um Gottes Willen. Psst, Eva ist dran. Was hast du denn gegen Zelten, Mama? Das ist doch auch super erholsam. Man ist immer draußen. Und friert saumäßig. Mann, lass mich doch mal ausreden. Mit den modernen Isomatten, Schlafsäcken und dem ganzen Kram ist das doch gar kein Problem mehr. Wir würden viel Geld für die Unterkunft sparen und könnten dafür eine ganze Menge unternehmen. Das hat was für sich. Finde ich auch. Selten wäre wirklich nicht schlecht, obwohl ich am liebsten einen Abenteuerurlaub machen würde. Oh, ich ahne Böses. Ja, ich auch. Seid doch nicht so langweilig. Es gibt doch jede Menge Arten von Abenteuerurlaub. Es muss ja nicht gleich der Amazonas sein. Darf ich nochmal auf eine Kleinigkeit hinweisen? Mit der nötigen Kreativität kann man auch von zu Hause aus Abenteuer erleben. Ja, wir könnten zum Beispiel... So geht's nicht weiter. So einigen wir uns nie. Schlag mal was vor, wie wir konstruktiver weiterkommen.